свободин. Коносподогодорин, кому да се поклоним. Не пропускайте премьерата на Крали Маркова сватба, опера в 4 действия от знаменития Ангел Ангелов Джендема по на Владимир Левчев в подземията Софийските централни хали сред археологическите разкопки на Стара Сердика. Очакваме ви на 30 януари петък от 19 часа. Вход свободен. Крали Маркова сватба. Е, друго си е със гласа на Васило Арбанов да чуеш такъв призив. Добър ден в студиото на Хоризонт до обед обаче на автора на операта Крали Маркова сватба Ангел Ангелов Джандема. Благодаря, благодаря за поканата да дойда тук във вашето студио. Чухме, между другото, в този напев, който, с който започнахме, музиката от Крали Марковата сватба, от вашата опера, един особен израз. Крали Марко е юнакът, да му видим резултатът. Резултат е като че ли дума от нашето време, прехвърлена обаче към 14 век. Така ли излиза? Да, да. Цитата е малко по-различен. Ето гледай резултата. Ето гледай резултат. Да. Да. <съща> да. Победихме пак съдбата. Ето гледай резултата. <съща> <съща> значи... <реш> Не случайно директно питам за да, дума, да, да, да. защото нека да кажа, Ангел Ангелов Джендема да. а, е професор по социолингвистика. Да. Обаче, да, да. той е джендема, защото в 80-те години а, заедно с а, още един рок-герой създава групата джендема. Нали така? Да, да. С няколко и да, най-вече с моя с студент а, а, Атанас Цанков Дирижабала. Да, да. Така. И а, сега, ще говорим за този скок от рок към опера и от социолингвистика към а, един дълбочинен анализ на една фолклорна фигура, именно Крали Марко. Добре, да, да, точно това е, точно това е теорията. Това е теория. а практиката е друга. <с. <с. Добре. <с. Защо? Защо за Ангел Ангелов Джандема, професор по социолингвистика, Крали Марко се превърна в изключително важен образ за опера? Крали Марко е юнака, той е герой. Той е нашия балкански герой. Той е, той е това, което е, е да речем, е, кой? Робин Худ за англичаните или нещо, Или който и да вземем, в цяла Европа има такива епически герои. Епоса. Илиада е също такова нещо. Дали Ахил, там и всичките, които са героите. Епоса поначало е най-дълбокото душевно колек, е, изражение на колективната душа, ако мога така да кажа, на народа. Добре, героя, Епоса, да. героя е много важна част от този епос е, и героя да. е този, който се бори с злото, с е, двуглавата, триглавата, триглавата, петглавата, ламя, змия, мафия и така нататък. Да, а, е, да. Още една думичка такава. Да, е, е, те се, се възпроизвеждат прекъсното, реактуализират се тия, нали, е, както казва ето пак теория, Клот Леви Строс. Митовете се възпроизвеждат, препрочитат се и може да се сменят и имената на героите. Ето Херкулес също в древността, нали, в античността е някакъв аналог на и Марко. и в тая дълбинна човешка памет, етническа памет, нали, това се възпроизвежда непрекъснато. Да. Добре да казвате нещо като Херкулес, може би Ахил, може би Робин Худ. Може би Робин Худ е най-точния аналог, или... Е, не точно. Те са специфични. Всеки си е различен. Тук на Балканите имаме няколко такива наслоения, които можем да реконструираме, да ги извадим при един. Диахронен срез, исторически срез на митологията. Да, ето Херакал, Херкуле споменахме, но той е, може би, най-дълбобиндия и прометей дори да вземем и така нататък в античната литература и в нали, цялата тая епическа традиция на, на Древна Елада. Нали? Можем да намерим и притраките такива божества, разбира се. Ето, и Александър Македонския, е города, такъв легендарен, юнак, герой и така нататък. Нали? сега, всеки иска да го придърпа към себе си <съща> и да го свърже със своя символен капитал <съща> нали знаеш тая песен която беше чия е тая песен, един филм имаше на за... Атело Пева да, да, това е филма, да. а песента а, а песен е песен Ясен да, месец, да, вече изгрява, който да. е да, да герой от Преображенското възстание, okay. Яне той, е, той е автор на българския вариант. Обаче тя проследи как различните балкански народи Искат това да бъде част от тях. И то е част от тях. Това само показва, че ние сме свързани. И то е много дълбоко свързани. Сега, за този един особен герой, Крали Марко обаче, какво знаем за него? Защото а, ние, ако вярваме на легендата, той е закрилник. Фактологично обаче, а, този един Крали Марко, май не е точно закрилник а, да, на да, българите, а е по-скоро васал. Тази работа изглежда много подозрителна. Е, това е парадокса. Да, това е парадокса, защото той е и едното и другото. <сък> Историята фактическата история, това, което се открива в изворите, нали, в най-различни такива археологически факти и в документи даже, защото по времето на Крали Марко имаме грамоти, които той е издавал и така нататък. Манастири е строил, имаме а, автентични иконописни образи на Крали Марко в манастира, на който той е ктитор. Нали? Това е, е най-така достоверното негово лице. А, да, в този манастир, край Скопия, който Свети св. Димитър е църквата в манастира, Той е манастир на Крак... Марков манастир, така се mm -hmm. нарича. дали? Той е от 14 век, от тогава. Той самия го строи и така и дава свой, своите всички нали, лепти, за да се построи този манастир, да. Добре, да е, ние всъщност фактологично знаем ли Марко, този въпросен Марко от да, Прилеп? да. А, той а, борец срещу османците ли е или е а, техен... А, васал. васал, васал техен... Е, да приема това, да бъде васал. Да, приема това. Значи... А... Аз имах един така. Мога да кажа, че е приятел, въпреки че беше друго поколение. Поколението на моя дядо, дали, костът сърдушадов се казваше. И той е, написа една книг, е, книга за, е, И за много. Той много книги написа за кого ли не. Но е, той казваше, абе, крали Марко, дай им го да си го носят на рамо. Нали, с той, защото Костът Сърдушадов е от Прилеп, от е и Крали Марко, от където е и моя дядо. Важно, важно място е, е този Прилеп, абсолютно. Прилеп е, да, столицата на, на това царство, което е в късното средновековие, наше българско средновековие. Нали? Там Прилеп е столица на царството на Вълкашин, а Вълкашин е бащата на Крали Марко. Вукашин му казват църбите. Да, mm -hmm. ние казваме Вълкашин, Вълкашин защото тогава, именно по времето на Ивана Сен II, и после при Иван Александров а, Александър Иван Александър <си> по времето на Иван Александър нали, толкова се умесват а, династиите че е много сложно да, да кажем кой какъв Добре, аз обаче се връщам на този парадокс, който очевидно много вълнува Ангел Ангелов Джандема, да. за да стигнем до операта, за да стигнем до а, това съавторство заедно с Владимир Левчев нали така на либретото да, да, Той е автор на либретото, е само добавих, Малко, да. добавих ритмиката да, са, да пасва на музиката. Иначе бретото си е негово. Връщам се на парадокса. Крали Марко е възпяван като борец срещу настъпващите османски турци и в песните и в легендите, докато в действителност е турски васал. Доколкото да, знам, да, да. Е, да, а... да, не го обяснихме това добре. Той то е парадокс, той е това раздвоение, което има в Народната памет и в официалната памет и устната памет. Дали? Историята бива устна, бива и официална той писана даже, история. Той даже се да. бие на страната на практика на практика на азиатските си господари, така ли? Фактично. Да. И тук е, пак легенди, пак факти войвода. има. Да, срещу Мирча е, Влашки войвода, като те са трима синовете на Вълкашин. Е, двамата му синове, е, Андреаш е единия, другия мисля, че беше Димитър или Иван, сега да не сбъркам, но те са е, на страната на унгарците, които по това време подкрепят румънците. И се бият срещу османските войски, които вече завладяват целия балкански Но наш крали Марко е на страната на османците. Ами, какво да прави? Аз се опитвам да. А, чакайте сега. Аз се опитвам да вляза в неговата негова защита. Но също времено с това хубаво, той е драматична ситуация. Но как става така, че той баш се оказва след това символ на борбата с османците? Защо питам? Защото тази двойственост. Да. Хем борец, да, да. борец срещу душманите, хем самия той душманин. Се оказва мощен стереотип. А, не е дошмани. Не, така, е ли? Е. А, така. Да, така. Значи, че той. Е, виж сега, тук става нещо наднационално. Супранешонал, както се казва, <laughs> нещо наднационално има в Крали Марко. Именно, е, защото той, е, може да се кажи, и защитник на въобще на е, морален защитник и социален защитник, той освобождава трисинджира роби. Нали? Mm -hmm. той, той е социален герой, както Робин Худ. Нали? Така? Да, за това да. питах той ли е най Да, да, аръс. да. Той, а, да. Значи, а, но, но има нещо друго важно. Верското, верското начало, още по, по, по това време особено. Mm -hmm. дали? Има значение, да. И, как, а, османците са едни, а пък а, ето, на, а, християните са други. Той остава до края християнин. Може би приема възсалството, нали? Mm -hmm. Приема а, да е васал? Да, приема да е васал, но е, е християнин и е, е ктитор на храмове и така Може би <сък> именно за да запази вярата. За, за да запази вярата. Това ги е водило хората в уния години. Добре, може би това обяснява в такъв случай тази двойственост, но аз се питах дали това не се превръща в мощен стереотип, който се повтаря от повечето български управници и до сега. <сък> <сък> това, е, това е хубаво пренаси е, да е. На поведението на исторически плана. <си> да, е би, а, Не само тук става това. Да много, в много а, примери от историята такава нали, дипломация някаква има. В името на по-големите приоритети, по-големите идеали, нали, ти си склонен да направиш компромиси. Значи, Единият крак в Европа, е, другият един... в Русия, третия в Америка, защото някой. Да. Истинския герой, той има три крака със сигурност. Да, да, да, да. Значи, имаше един пак хубав филм Конформистът. <сък> така че може да зададем въпроса и така. Конформист ли е крали Марко? И е, конф... то, да, и отгоре, е. ми конформист очевидно, са, за да стане васал. Но говорим за историческата фигура, нали? Да, а, а отгоре за... и за минава... е нещо друго. Да, и тук стигаме до нещо много хубаво и романтично. Историческата фактология да я оставим така на страна. Обаче минава мощната фолклорна легенда отгоре и всичко, всичко е в Рози и в а, народно възхищение очевидно, че е имало нужда от това нещо и няма... Е, друг герой не се е намерил. Е, и хората са го възпели. Нали? Той тук се пее. Нали? Дажето той да не е вярно... Даже той да е въсал, тъй народът го възпял. Така ли е Така е. Нека само да предупредим слушателите, че чакаме всеки момент да разберем как върват консултациите при новия президент Иляна Йотова за служебен премьер. Там на тази среща е Рая Назарян като една от възможните служебни премиери. А, така че ако се наложи включване, ще прекъснем разговора за крали Марко а, и за фулклорните спасители на България и ще се обърнем към настоящите. <сък> <сък> Добре, разбирам. Професор Ангел Ангелов, е замълчано. Хори, да. Да. В, нека, нека, нека да предупредим <сък> да, да, да, хората. Да, да, да. А, сега, аз се връщам на нещо друго. А, музиката в живота на един професор по социолингвистика, като Ангел ангел джендема. Да. А, и аз в началото казах, този скок от рока към а, тази фулклорна опера или оратория. Какъв е, е жанра? Да, а, значи... Тук е, е, имаше едно, ето тая дума, колкото да нея обичаме предизвикателство, дали? тя се наложи е, и в нашата култура. Еми да, някакъв е, гъдел, някаква, някаква е, такава е, примамка имаше в това да направя е, едно обръщане, което Логично ме водеше, очевидно, на там, защото Рока, колкото и да го обичам, колкото и да е моята първа любов, юношеска, че и по-късна, той а, така се оказа тясен тесен за моята душа. <laughs> Рокедрол. <-н> <laughs> не, не, не, не, не. Аз съм си рокаджия, въпреки това. Ето, днеска е, прочетох тъжната, но иначе личност Тонса си отишъл. Един е, много хубав, е, любим мой, нали, идол от младежките ми години. Страхотен китарист. Бог да го прости. Та, е, аз започнах всъщност като рок-опера. Това, е, това нещо, което е по пиесата на Владо Левчев, Крали Марко, принцът от Прилеп. И после, почвайки така, постепенно, тъй като нещата тръгнаха в именно тия стари ладове, в неравнодените размери, които са нашия еблематичен музикален нали, образ, та оттам насетне вече нещата вървяха към класическо. Нали, произведение с модерни елементи, нещо като е, връщане на е, съвременността ох, е, към 19 век Uh, то е анахронизъм, тази опера, знаете ли? Uh, но точно това може да се окаже предимството и. Анахронизъм, който може да се окаже, uh, uh, провидение в бъдещето, тези и работи с uh, връщането назад mm -mm. и отиването напред uh, са леко плашещи. И ми напомнят на нещо, което сега си припомних пък, че вие с uh, рок-групата Джендема огласявате първия митинг на промените. 89-та година на площад Александър Невски, спасента край на живота от самото начало. Много мрачен штрих. Ами, не, не, тя е пак в този черен хумор, за който си говорим. българската литература, българската поезия, черния хумор да е много застъпен. Така е. Да, обаче защо да се оперираме от това богатство на черния хумор, което има да речем англичаните и други народи, нали? Нека така да завършим този разговор, за да чуем още малко от музиката към а, операта а, Крали Маркова сватба, която пък можем да гледаме а, наживо в а, петък на 30 януари от 19 часа в подземията, разбира се, къде е другаде? В подземията да, на Софийските, да, хали. What do you say? You are my family My son, my father You are a king Look